în și pe pământ, mi și sfânt. La microfon este preotul Valeriu, care va aduce programul L254 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia, Lumina Vieții. Cuvântul lui Dumnezeu asupra căruia medităm, iubiți ascultători, respectiv Noul Testament, ne aduce astăzi în fața versetului 48 din Luca la capitolul 22. Suntem în momentele supreme din viața Domnului Sus când, după câștigarea biruinței pe genunchi în grădina ghețimanii, acum se confruntă cu ceata de telhar care veniseră să-l prindă. Înainte însă de a ne apropia de versetul acesta și de studiul pe care l-am avut pregătit pentru dumneavoastră astăzi, dați-mi voie, vă rog, să vă mai citesc câteva martiraje care au avut loc pe la anul 100 și ceva după Hristos, în timpul celului de al treilea val al martirajului. Altă martiră, care a suferit deosebit a fost Simforoza, o văduvă creștină cu șapte copii. Adusă fiind înaintea împăratului Traian, acesta le porunci să jertfească zeilor păgâni. Ea a refuzat să facă așa ceva, la fel și copiii. Împăratul cuprins de furie porunci ca femeia să fie adusă în templul lui Hercule, unde a fost biciuită, apoi agățată sus, spânzurată de părul capului ei. În toate aceste torturi, ea nu a vrut să se lepede de credința ei. O, oh, ce scumpă a fost credința pentru unii, iar azi, cât de ușor se leapădă alții de ea. După ce a durat aceste suferințe, i-au legat un pietroi mare de gât și a fost aruncat în râu. Cei șapte fia ei au fost legați la șapte stâlpi, apoi cu scara, cu scripetele, le-au desfăcut toate închieturile. Întrucât aceste această cumplită tortură nu și-a atins scopul, că cei n-au vrut să se lepede de credința lor, s-a dat porunca să fie omorâți. Cel mai mare, Crescențiu a suferit decapitarea, Iulian al doilea a fost înjunghiat cu un pumnal în piept, Nemesius al treilea a fost înjunghiat în inimă, Primițiu al patrulea a fost înjunghiat pe la mijloc, Justițiu al cincilea a fost înjunghiat pe la spate, Stacteus al șaselea a fost înjunghiat în coastă, iar Eugenius, cel mai tânăr, a fost tăiat în două cu fierăstrăul. Alexandru, păstorul bisericii din Roma, a fost martirizat tot în această vreme. După ce și-a îndeplinit slujba timp de 10 ani, el a fost dat morți împreună cu doi diaconei săi și cu multe mii de alți creștini. Eustachius, care era un brav comandant roman, a primit porunca de la împărat să ia parte la un sacrificiu închinat idolilor în amintirea unor biruințe ale sale. Credința lui l-a făcut să refuze a lua parte, deși era în onoarea sa. În furia de așa neascultare, împăratul nerecunoscător, uitând de serviciile aduse patriei de către acest distinct și divac oficer, l-a condamnat la moarte cu toată familia sa. Și omul, ce s-a dovedit brav în lupta pentru patrie, acum s-a dovedit tot așa de brav în lupta sa pentru credință. Iubiți ascultători, acestea nu sunt basme, sunt adevăruri verificate de istorie. Oamenii aceștia au fost și ei oameni ca noi. Într-o privință, dar total deosebiți de noi, într-o altă privință. În ce privește, din punct de vedere trupesc, au fost și ei la fel ca și noi, au avut și ei legăturile lor familiare, viața lor pământească, așa cum avem și noi. Cât privește însă legătura lor cu Dumnezeu, ei sunt mult mai departe de unde suntem noi. În timp ce pe ei nici prigoanele, nici suferințele cumplite de nedescris, nu i-au despărțit de dragostea lui Hristos? Pe noi de dragostea lui Hristos ne desparte plăcerea banului, plăcerea după o viață din aceasta mai confortabilă pe pământ. Ne mai desparte de Hristos și ura dintre secte. Ura dintre secte n-are nimic la baza ei altceva decât dorința după slavă de șartă și câștig mârșav. Da, din nefericire, ceea ce n-a reușit satan prin focul rugurilor aprinse, și prin dinții fiarelor animalelor sărbatice, a reușit din plin prin focul urei dintre secte și prin alergarea după câștig mărșav care ne macină. Doamne, tată Ceresc, fie ca mesajul la care vom asculta și ne prezintă suferințele Domnului Sus, împletit cu ceea ce am auzit despre suferințele înaintașilor noștri, să ne rușineze față de felul de de viețuire pe care îl trăim, să ne ajute să ne înpocăim cu adevărat, și hotărându-ne pentru tine să rezistăm și noi că de Duhul și puterea Duhului Tău cel Sfânt acestei vieți, trăind o viață sfântă, de dragoste și de devotare pentru tine. Amin. Mai cine stă acum sub apăsarea grea crucii, dar în același timp întărit de îngerul lui Dumnezeu, acela va avea parte la urmă și de coroana care nu -și se veștejește. Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în împrejurarea în care Domnul Isus este în grădina cu măsling, acolo unde a câștigat bătălia pe genunchi înainte de a o câștiga pe cruce. În împrejurarea aceasta, după ce Domnul Isus a însprăvit rugăciunea și stând de vorbă cu ucenicii, se apropie Iuda, unul din cei 12, urmat de o gloată care veneau cu săbi și cu ciomege, cu făcliri și cu felinare aprinse, să-l prindă pe Domnul Isus. La versetul cu care ne începem meditațiile din cursul zilei de astăzi, versetul 48 din loca 22, citim. Și Isus i-a zis, Iudo, cu o sărutare vin tu pe fiul omului. Tocmai cu semnul dragostei, cu sărutul, vinzi tu dragostea? La lumina făcriilor, vinzi tu lumina? Sub numele tău frumos, Iuda însemnând lăudați fie domnul, vinzi tu pe domnul? Iudo, îți dai tu seama ce faci? Care este câștigul tău? Cu ce rămâi? Dar eu și tu care auzim aceste gânduri, ce fac eu? Ce faci tu cu Isus, cu felul său de-a fi? Nu cumva eu care vorbesc și tu care asculti, iubite ascultători, facem același lucru ca și Iuda? Căci și noi putem astăzi să facem ce a făcut Iuda atunci și de câte ori din nefericire am făcut lucrul acesta? Pentru că sămânța aceea, buruia în aceea de vânzător care era în Iuda, este și în noi și dacă nu vegem, dă lăstari și produce aceleași roade. De aceea, întrebarea este, nu cumva eu, dar tu, facem același lucru ca și Iuda? Nu cumva sub un paravan de lumină, vindem lumina? Nu cumva sub o pretinsă înfățișarea dragostei, vindem dragostea? Sub semnul unității, nu cumva vindem noi tocmai unitatea trupului lui Hristos? Ce întrebări esențiale de răspunsul lor? Atârnă întreaga noastră veșnicie. Ce fac eu? Ce faci tu cu Isus? Dumnezeu care vede în adânc, judecă lucrurile nu după înfățișare, ci după realitatea lăuntrică. Să fim atenți la întrebările și răspunsurile Domnului. Isus i-a zis, Iudo, cu o sărutare vin tu pe Fiul omului? Nu te uita la ce zic oamenii, ci uită-te la ce zice Isus. Să vinzi adevărul folosindu-te de cuvintele adevărului. Vai, ce poate fi mai odios, mai disgustător, mai diabolic și mai distrugător? Nu îți lua rolul lui Iuda. El era cuprins în planul lui Dumnezeu cu acest rol de vânzător, de trădător. Dar eu, dar tu... Domnul Isus nu numai că a rupt masca fățărniciei lui Iuda, ci a scos la iveală foarte clar cea mai adâncă vinovăție. Prin folosirea fățărniciei, Iuda a dovedit că știa ce face. Fățărnicia nu este o slăbiciune a omului și nici mândria, ci acestea sunt păcate săvârșite cu bună știință, pregătite pentru a da lovituri lui Dumnezeu. Și iată ce a urmat după aceasta. Citim versetul 49. Cei ce erau cu Iisus au văzut ce avea să se întâmple și au zis, Doamne, să lovim cu sabia? A sosit ceasul suprem când vrăjmașii puteau să pună mâinile lor criminale pe Domnul Iisus ca apoi să-l omoare. De la Betleem până la Ghețimanii a fost un drum lung de 33 de ani în care satana, prin slujitorii lui, mereu a căutat să ucidă pe cel ce a venit din cer ca să mântuiască ce era pierdut. Mereu, mereu, marele vrăjmași dă de târcoale în jurul mântuitorului, dar nu-i sosise încă ceasul, căci nici deavolul nu putea face nimic până nu i s-a îngăduit. Totul a fost cuprins în planul lui Dumnezeu pentru ca răscumpărarea omenirii să fie o realitate puternică peste care nimeni nu poate trece. Acum Dumnezeu a îngăduit diavolului să pună mâna pe fiul său, ca să-l ducă pe altarul de jertfă și astfel, el, mielul fără cusur și fără pată, să fie adus ca jertfă pentru ispășirea păcatelor omenirii. Acum, prin această mare jertfă, se rupeau toate legăturile întunericului și ale morții și lumina vieții inunda toată închisoarea vrăjmașului. Acum, când stăpânitorul lumii credea că a câștigat biruința, înfrângerea lui a fost definitivă. Groata, condusă de Iuda, se apropia de Isus și apostolii care, neînțelegând încă taina răscumpărării și prețul care trebuia plătit, au vrut să apere pe marele lor învățători, zicând: Doamne, să lovim cu sabia? Nu! Desigur, așa ceva nu! Cum să fie întrebuințată sabia fizică într-o luptă spirituală? Chiar dacă vrăjmașul întrebuințează sabia fizică împotriva adevăratului creștin, el nu se va apăra niciodată cu asemenea arme. Pildă ne este însuși Domnul Isus Hristos. Dacă s-ar fi întrebuințat armele firești în grădina Ghețimanii pentru apărarea Domnului Isus, ar fi fost zădărnicit planul lui Dumnezeu de mântuire a omenirii pierdute. În același fel și astăzi, dacă trupul lui Hristos, biserica, ar întrebuința altfel de arme în afară de armele Duhului, S-ar zădărnici lucrarea lui Dumnezeu pe pământ și s-ar da câștig de cauză diavolului. Cei care erau cu Isus au văzut ce avea să se întâmple. Iată un gând duhovnicesc. Cei care sunt cu adevărat cu Isus, cu felul său de a fi, văd limpede de ce o să se întâmple și nu rămân surprinși de planurile diavolului. Spune apostolul Pavel Pavela II Corinteni căci nu suntem în neștiință despre planurile lui. Ei au ochii deschiși și de aceea văd. Mântuitorul lor le-a vindecat ochii și i-a așezat în lumina lui ca să poată vedea limpede totul și binele cât și răul. Frații mei, să rămânem necurmat cu Domnul Isus și nu vom fi niciodată în întunericul neștiinței și al rătăcirii. Cei ce erau cu Isus, numai ei au văzut cele ce aveau să se întâmple. Și în versetul următor, la versetul 50, din Luca 22, citim ce au făcut ei, isprava ucenicilor, citim. Și unul din ei a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Fructul unei imprudențe este adeseori plin de o travă, spune un înțelept. Când e vorba să folosești forța firească și arme firești în apărarea lucrării duhovnicești, totdeauna dai câștig de cauză diavolului. În noul legământ, unde domnește legea Duhului de viață, nu se folosesc arme pământești și mijloace firești pentru apărarea adevărului. Cine folosește astfel de mijloace nu face parte din poporul noului legământ, nu-i născut din nou, nu-i creștin adevărat. Citim deci că unul din ei, dintre ucenici, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Cele trei Evanghelii sinoptice nu amintesc numele apostolului care a lovit cu Sabia, ci numai Sfântul Evanghelist Ioan amintește numele lui Petru după ce acesta de mult trecuse la Domnul. Evanghelia a Patra a fost scrisă mai târziu decât celelalte Evanghelii, între anii 92 și 100. Numele celui a cărui se tuiase urechea era Malhu, pe care tot Sfântul Evanghelist Ioan ne amintește. Rana pe care a produs-o Petru lui Malhu prin lovitura de Sabie, este cea din tâi din nenumăratele răni pe care le-a provocat lucrării Domnului râvna firească și sucită a multora. Armele omului duhovnicesc, ale creștinului adevărat, sunt arme duhovnicești, nu firești, așa cum s-a mai arătat. Când se uită acest principiu creștin, se produc multe și grele pagube duhovnicești. Dragostea își în împărăția fără arme. Nu i-a bine lui Petru să mântuiască sabia ceea de fier, dar el, ca om religios firesc, căci încă nu primise Duhul Sfânt, își apăra cu zel învățătorul iubit. Privită cu alți ochi, fapta lui dovedea spirit de jertfă. Domnul Isus însă a privit-o așa cum era, faptă izvorâtă din râvnă firească. Lui Petru i-a bine mai târziu, când mânuin sabia Duhului, a lovit în inimile a mii de oameni și a câștigat din ei trei mii pentru Domnul Isus. Când suntem în împrejurări grele, să fim totdeauna cu mai multă băgare de seamă, ca nu cumva, pentru ieșirea din impas, să folosim arme și mijloace firești, căci în felul acesta ne doboară diavolul și aducem pagubă lucrării lui Dumnezeu. Din toate avem de învățat. Datoria noastră este numai și grija noastră să fim școlari buni duhovnicești. În versetul 51... Citim că Domnul Isus a luat atitudine față de această ieșire a lui Petru în felul următor. Dar Isus a luat cuvântul și a zis, Lăsați-i până aici! Și s-a atins de urechea omului aceluia și l-a vindecat. După orice întâmplare sau faptă pe care o să vârșim, Domnul Isus are de spus ceva. Să ne oprim deci și să ascultăm cu atenție, căci de cuvântul lui atârnă însăși viața noastră. La fapta lui Petru, tăierea urechii lui Malhu, Domnul Isus a zis, lăsați-i până aici. Adică voi, urmașii mei, mergeți până aici, până la hotarul lucrurilor firești, dar nu pășiți un pas mai departe, căci e primejdie. Folosiți toate argumentele dragostei și ale adevărului dintr-o stare blândă, dar nu folosiți arme și lucruri firești în lucrarea duhovnicească a lui Dumnezeu. Până aici! și Domnului Isus și ai urmașilor săi se pot apropia de el și de noi cu săbii, cu ciomege și cu vorbe bagiocoritoare, adică întrebui în forța, strigând ca o dinioară, Voltaire. Distrugeți pe infamii! Luminarea minții, iată ce voim! Așa spun necredincioșii. Noi însă să rămânem liniștiți în rugăciune și Domnul ne va da biruința în altfel. El a fost biruitor primind crucea, nu fugând de ea lăsați Până aici! Istoria împărăției lui Dumnezeu și viața copiilor lui Dumnezeu dovedesc cât de înșelătoare sunt armele firești. însă -și viața Domnului Isus dovedește limpede lucrul acesta. Cât de ușor a fi putut el să prăpădească pe cei ce voiau să ia viața! Numai un singur semn și vrăjmașii lui ar fi căzut morți la pământ. Pronunțarea numelui său, Eu sunt, a fost de ajuns ca vrăjmașii lui să cadă la pământ și dacă nu i-ar fi sculat el tot acolo a fi rămas pentru veci. Ba mai mult încă, așa cum s-a mai arătat, când este vorba de împărăția lui Dumnezeu, lucrurile merg tocmai de îndoaserea dacă începi să clădești pe puterea din afară a săbiilor și tunurilor, a oamenilor și a jurnalelor, căci atunci uiți să te întemeiezi pe ceea ce alcătuiește taina și puterea împărăției lui Dumnezeu. De câte ori însă, s-a pășit cu încredere, nu în lucrurile din afară, ci în Duhul și Puterea Domnului, de atâtea ori nu s-a putut opri pe loc înaintarea Împărăției Lui Dumnezeu. Lucrul acesta nu se face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul Oștirilor în Zaharia capitolul 4. Sau la Eremia 17 spune, blestemat să fie omul care se încrede în om, care se sprijinește pe un muritor și și abate inima de la Domnul. Sabia Cuvântului Lui Dumnezeu? este mai tare decât toate săbiile de fier. Puterea adevărului este mai tare decât toate cuvintele și argumentele minciunii și ale bagiocului. Petru, rânduit de Domnul Isus să propovădească Evanghelia, tai urechea unui om cu sabia de fier. Cu ce mai putea auzi acest om Evanghelia? Cum putea el să mai devină credincios? Căci credința vine în inimă numai în urma auzirii. Dar Isus, a luat cuvântul și a zis, lăsați-i până aici. Și s-a atins de urechea omului aceluia și l-a vindecat. Domnul Isus a săvârșit această minune fără să-i fi fost cerută de cineva. Același lucru l-a făcut și când a înviat pe tânărul dinain, și când a vindecat pe femeia cu scurgere de sânge, și când a vindecat pe orbul din naștere. Vindecarea urechii tăiată de Petru a fost cea din urmă minunea Domnului Isus când era cu trupul pe pământ. Ce bine ne face când știm că avem un mântuitor care se ocupă de noi cu multă grijă și vindecă urechile pe care noi, în răvna noastră fără pricepere, le tăiem. Dragul meu, poate că în fața sufletului tău stă chipul unui bărbat sau a unei femei cărora ai dat o pricină de potignire și prin aceasta le-ai tăiat urechea. Roaga acum pe Domnul Iisus să se ducă după tine... Să vindece și să dreagă ceea ce ai stricat tu prin păcatul și nepriceperea ta. Fă lucrul acesta. Roagă-l să dea la o parte toate pricinile de potignire și, în locul lor, să trimită binecuvântarea sa, iar urechea să fie vindecată prin harul său. După ce Domnul Isus a vindecat urechea tăiată de Petru, în versetul 52, citim: Isus a zis apoi preoților celor mai de seamă, căpeteniilor străgerilor templului și bătrânilor care veniseră împotriva lui. Ați ieșit după mine ca după un tâlhar, cu săbii și cu ciomege. Iubiților, sunt împrejurări când trebuie să vorbești și cu căpeteniile religioase. Atunci se încere o îndoită veghere, stăpânire de sine și hotărâre pentru mărturisirea adevărului în blândețe. Și în privința aceasta Domnul Isus ne este modelul de săvârșit. Preoții cei mai de seamă, căpeteniile străjerilor templului și bătrânii norodului, veniseră să prindă și să omoare pe Isus. Deși vedeau în el un om neobișnuit și minunile lui nu le puteau tăgădui, spre exemplu, Lazar cel înviat din morți, totuși nu îl puteau suferi pentru că el le strica planurile lor și răsturna de pe scaunele lor. Cu Isus nu există conviețuire pașnică. Ori el te răstoarnă de pe vechile tale așezări ale egoismului și ale păcatului, ori îl omori tu pe el. Felul lui de a fi cu felul tău nu se pot uni, sunt naturi deosebite. De aceea, cine vrea să devină ucenicul lui Isus, trebuie să se lepede de sine și de toți are, și să primească prin credință și pocăință felul de a fi a lui, voia lui, chipul lui. Așa stând lucrurile, înțelegem ura de moarte a preoților, cărturarilor, fariseilor, căpetenilor străgerilor templului și bătrânilor împotriva Domnului Isus. Ei au venit cu un singur gând, să-l prindă și să-l omoare. Isus le-a zis, Ați ieșit după mine ca după un tâlhar cu săbi și cu ciomege. Dragul meu, cu ce ești tu în întâmpinarea Domnului Isus? Sabie și ciomag pot fi cuvintele care nu primesc felul de a fi al Domnului Isus? Și care îl lovesc fără cruțare. Știi că el, Marele mântuitor al neamului omenesc, nu este nici naționalist, nici confesionalist, nici părtenitorul vreunei clase sociale, nici apărătorul păcatului și al egoismului, nici Dumnezeul vreunei cult religios. Dacă tu aperi cu îndurjire Duhul vreunei partide religioase, în apărarea aceasta este lovirea lui Isus, pentru că Isus. S-a rugat ca toți credincioșii să fie una, nu mai multe partide, nici două, ci una singură. Iar dacă tu vrei să faci o partidă a ta și lupți pentru apărarea partidei tale, lovind în alți credincioși, indiferent de ce altă confesiune sunt, tu prin aceasta lovești în unitatea lui Hristos, lovești în El. Acesta este iarăși un alt semn după care cunoști pe cei care sunt ai lui Hristos, că ei luptă pentru unitate. Și cunoști pe cei ce sunt ai diavolului, ai satanei care îi lovește în două părți, ei luptă pentru o partidă. În versetul 53, Domnul Isus stă de vorbă cu ei în continuare și le spune: În toate zilele eram cu voi în templu și n-ați pus mâna pe mine, dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Este o vreme a celui rău, care, atunci când vine, când Dumnezeu îngăduie să vină, Nimeni nu se mai poate împotrivi, nimeni nu poate să o schimbe. Atunci puterea întunericului lucrează în voie, împlinind totuși planul lui Dumnezeu. În viața Domnului Sus, crucea a fost un rău necesar, căci fără ea, el n-ar fi putut să plătească prețul răscumpărării noastre. Când a sosit ceasul vrăjmașilor lui Cristos, au pus mâna pe el și l-au întins pe cruce. Dumnezeu a adus acest ceas. Pentru mântuirea noastră. Domnul Isus se îndreaptă spre și săi și vorbește nu soldaților, ci preoților. El nu vorbește uneltelor nedreptății, ci făuritorilor nedreptății. El le aduce aminte că de câte ori a stat în templu și învața, ar fi putut să pună mâna pe el. Și atunci, toată această osteneară de a veni cu săbi și cu ceomege cam potriva unui tâlhar ar fi fost deprisos. Dar, le spune Domnul Isus: acesta este ceasul vostru și puterea Întunericului. Așa cum s-a zis, nu era un ceas ales de vrăjmașii Domnului, ci un ceas pe care Dumnezeu le-l dăduse, ceasul Întunericului. Da, chiar puterile Întunericului trebuie să meargă după ceasul lui Dumnezeu. El le îngăduie să se miște la ceasul lor, dar numai la vremea hotărâtă de el și numai până la un punct anumit. Sunt vremuri când puterile întunericului sunt mai liniștite, dar sunt și vremuri când dispitele vin cu grămada și apa se suie până la gură, și nu este lucru ușor să treci prin astfel de lupte. Când și trec prin mari lupte, au nevoie de mai multă milă și rugăciune din partea celorlalți, dar, vai, puțin înțeleg lucrul acesta. Cei mai mulți judecă slăbiciunile celor care trec prin lupte. Satana se pricepe grozav să apese mai tare tocmai pe locul care doare mai mult. Fratele meu, când te afli în stări grele, când simți toată puterea întunericului asupra ta, nu uita că este cineva care te înțelege. Este unul care suferă împreună cu tine și care se roagă pentru tine. Este Domnul Isus Mântuitorul tău, care în Grădina Ghețimanii a fost el însuși ispitit, părăsit și lăsat în puterea Întunericului. Căci nu avem un mare preot care nu poate suferi împreună cu noi în slăbiciunile noastre, ci unul ispitit în toate asemenea nouă, dar fără păcat. De aceea nu-ți pierde cumpătul și nu deznădăjdui în inima ta. Pacea lui Dumnezeu și puterea lui să fie cu tine și nu numai cu tine, ci pacea lui Dumnezeu și puterea lui să fie cu toți ceilalți care sunt copii ai Lui pacea lui Dumnezeu și puterea lui, binecuvântarea lui fără de sfârșit, să fie și să rămână peste noi toți care suntem ascultători a acestor emisiuni, să fie și să rămână peste toți cei care au avut și au în vreun fel harul de a asculta cuvântul lui Dumnezeu, peste toți cei care sunt copii ai lui Dumnezeu de pretutinde. Iubiți ascultători, cu această urare, a cărei împlinire o dorim peste toți ascultătorii emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, anunțăm încheierea programului L254. Cu voia lui Dumnezeu și cu bunăvoința dumneavoastră ne vom întâlni data viitoare cu ocazia programului L255 sau, în cel mai fericit caz, în cer unde vom împărăți pentru totdeauna împreună cu Domnul Isus Hristos. Amin.